Він знов спиняє її в ході, кидаючи їй на цей раз свій капелюх під ноги. А дивись, каже, ми лиш двоє на цілу чебаницю. Чи тобі не страшно? І в його голосі дзвенить щось недобре. З сеї сторони, відповідає вона спокійно, сеї, повторює він і палить її очима. Та від каже вона. А перше, як тебе не було, я була цілком сама. Чому ж би мені з тобою боятися? Говори, що маєш говорити, борше, додала квапно, бо в долині мама жде, вона не жартує. Він успокоюється від її слів, мов водою облитий, і дивиться з подивом на неї. Тепер глядить і вона сміливіше на нього, в його великі голубі очі. Що ніби бережуть собі кусник неба І прив'язують до себе добротою. «Чому ти отак заєдно за мною говориш?» Питає він, з німою просьбою в голосі, А очі його аж розпачають. «Бо ти так питаєш, не задержуй довше, Бо я спішуся». Він затискає п'ястуки. «А як мені не схочеться зілком те опустити?» а я тобі в десятий раз скажу, що ти дурень, і ти мене пустиш. До глибини вражений, несвідомою певністю її істоти, власть, якою він лише відчуває і з якою не може упоратися, уступає їй дорогу і сходить раз з неї згори до стежки. Ідуть обоє. Мовчать. Сильна, кипуча мовчанка. Вона блідає, як голуб, а він із сильно зворушеними грудьми аж дрижить. Зійшовши до білої стежки, він сідає без слова на коня, не кинувши на неї ні півпоглядом вертає назад. А вона так само мовчки, не поглянувши собі на нього, щезає десь у лісі. І більш її не бачить. Довгий, довгий час не чути нічого, Крім повільного тупоту кінських копит. Відтак отихає і він, А зачувається тужливо протяжний голос, гориться просьбою. «Туркине, прийдеш!» А незабавом потім Мов ясним дзвінком пробігло, мов перлами кинулося, долітає до нього. Не прийду, і слабо держачи, мов бореться з тишиною ліс, обзивається відгомін, передає шум дерев, вдруге вже і посліднє. Не прийду! По повороті додому Гриць мов тріла напився, не їсть, не п'є, не спить. Тверезий та проте ніяка робота його не береться. Він не годен. Одно, що має перед очима все чорні очі, чорні брови, два червоні цвіту маку, а більш нічого. Тато, мама лають, а він нічого, неначе й не чує. Вислухає мовчки, Що заслужив, Усувається їм з очей, Вітак іде на гору під ліс, На широку леваду, Де випасається тварина, Коні, Кидається до небу траву І лежить отак. Довго він тут чи коротко Проте не знає. Знову йому все байдуже, Круг нього спокій, тишина, Мушня, вертиться в сонячнім світлі, калатають дзвінки тварят, в воздухом йде одностайний шум смерек, і ти все догаждаємо, більше не треба йому нічого. «Розвільнився наш Гриць до краю», жалується господиня мати чоловікові, а той і нагремить несподівано на нього. Тоді гриць скипить, Неначе б у нім прокинулася замертвіла досі, ніби його власна кров.